داس په دې او د یو خدای نبی کریم علیه سلام معجزه را ده او سین سره موزه ثابته کړه چې وخت او خاتکه بریګه شد 14 غلې دي جداوالې زمته دا خبره معلومه شو چې قیامت برا زی چې د لوی مخلوقات مخلوق لري مخلوقات د زمنګ الله د ټوټي نو ای انسانانو د اسمانونو د ټوټي کې یو غینه برسې به بل دنیا شروع شي شي قیامت هم به پیشي کېږي د الله وړاندې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 طریقه دعوتن در رسول اللہ دعوه علیه السلام و السلام چید دمینا او دیلوی لی بازارون میکی بگر جدو دی خلقو لبیدا قبر قولا جی ایوها الناس اے خلقو قولوا لا الہ الا الله دا خبر اوکی چی نشتر حق <تصفيق> دار دا بندگی سواد رب العالمنا ایسا رب العالمنا تازو جنت نورداخل ابن کسیر حالات راوڑی تاریخ پر وعدت او دا راه خپل <سؤال> عادت همدغه چې دوی په حج د موسمنا نه درې مې شوړان درته الحرام لاอัลتو ملي کې دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لري وخت نه ګټو چې تولا د لا توحید به خلکو له تشریک او زيب زيب باندې بغیر چې دوه جماعت تبورتلوین فرادی تبورتلو خميل تبورتلون خلکو تشریک واضح کو لیکن داغه ولا نه طریقه د دعوت داوه اسلام به خلکو له پیش کې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 د اسلام دین او دغه خوب بیانې نبی کریم علیه الصلاة والسلام در ټولو نوړان دی اول د اسلام دین خلکو لپاره پیش شه خلکو په اسلام کې دغه خوب دی او په دا ګټه ده په دې کې دا ګټه ده په دې دا په دې دا د دین ورثه ملګری ځنه طرف کوله و او به ویل الله رجل اي پتاوسو کې د شه سره نشته چې ما وې خپل قوم له قوم له انته دعوت بیان د رسول الله دعوت د قران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 وی کز ما تا سپلیچر تا تصرمن وش لیگی یو تصماح وی زبا دی استنبادم دا قرآن نکون دومر ماهیرونو بدی قرآن بانی او کمالم داره انسان بدی قرآن کی محارت اصیل کی بی بی دو وی لی وی چی بدی کتاب کی رب بالعالمین سمر محارت مال راکڑی دی ایچی علم ورکڑی نرے لیکن کبل پر جو یو بل سڑی موجود شي او آغاز ماه بدی قرآن بانی خب ویشی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 لا لا خپل لا... على اخیلا چې خپل على اخیلا کې لا یو سنګری سره مخامخ شو غړې روکیار سره عربې روکیار ځکه خو زمونږ محمد صلی الله علیه و رب العالمین په عرب اوش دی بډاله ویلې به ته خبر نه وي نا وېد شو سره محمد نه ميدو نو ځوانو موږ لیدو موږ ورته دا ویلې هغه تاسو چې ویلې مونږ رات مرغم دلہ سوور کيه محمد صلی الله علیه و دی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 در خزرج والا چو در قوی و اوسین در کمزوری و اوسین در خلق راولا دی مکیلا چه دی خلقو سر وادی و لوزن منگو کمکتی وارو در خزرجان وربانی اوهی <تصفح> و پیغمبر علی سلیت و سلام لچو ویلی خبر نیو وینا وی دبار مرد نسو زوانان راقلی دی نبی کریم علی سلیت و سلام دیر وچت دایی و در دعوی سخلی والا چه کمزای که با خبر جو چه سر راقلی زم بور رس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 چه من راگلی دی سپسیو سدا خبری سکای اول تر خدرت پر مقابل که من در عرابونوکو مکا خلوطون اگلی دی محمد راگلی دی محمد خبری مانی لیکن در خلق رخصت شوله وی کل چه ایاس ابن معاز وفاد کدو لا اله الا اللہ دخلی نواتا الله اکبر لا اله الا اللہ دا کلمات اویلی وی کلی دا کلمات اویلی من دی ملگر اویلی چه دا وفاد کدو لیکن اللہ دی ایمان سر دا وفاد ذکر هر دا مسلو و طلب رب العالمین فندی طریقه بنی بدا وفات کو یو بل سری ایمان راو ابو ذر خفاری اغل چدا خبرو کړه خبر نه وینا به پته مکه کې اوسنه پیدا شو د نبوت دا وای کی کړه دا په مکه کې هر کس مخاله شو هغه د شعری دعوی کړي چې مون شاعرانو مون کاهنانو مون پلانیر یو مون پلانین خو لیکن دا نبوت داوا اچانه وکړي الله رب الشتاء دا محمد الله علیه وسلم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 پیغمبر چی چند تاوشی بگی دا یقینی بی اوجد صلی نو اونیس پن او بانی دا قرور دیا غیر او لگو تلار او دیمکه کیو صلی پیدا شوری محمد علیہ السلاط و السلام دا غصی حالات مانا راولا اونیس چکل راقی نبی کریم علیہ السلاط و السلام سرے ملاقاتو شو نو پیغمبر علیہ السلاط و السلام دعوت که چکل راقی بزرلی و تنک سرے وی کانا یأمر بالمعروف ویانحان الشر یأمر بال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 وقتو. وقتو لكن دا تاروبند شیکول چې علاقه چا راغلی او هغه مرتن شویل چې محمد صلی الله علیه وسلم سره کار دی کله کله په دې ملک حالات راشي چې مسلمان دی او عالم دی او مجاهد نومته نشه خپل کواله قصور چې علاقه د پلاني چې پر کار دی او هغه د خلکو مطلوب دی ټکه ابو زر رزه الله علیه سبحانه دیش په بوت نو زاد سره ملک عربو کې د محمد نواز دې رضيه طوال او دا الحمدلله سمو شو په دې ملک مده